A të që quhet të drejtët e njëriut? Në regullë, të gjithë mundohemi të kthejmë, të ndryshojmë, cilësh ku firë i ndryshimit, dheri kur dhe themi që duhet të ndryshojmë, sa kona duhet për të ndryshuar, cilët janë elementet bazë të ndryshimit, në qfar sektorësht duhet të ndryshoj, a duhet i marën një dëtyrë shtëpije hodgjës për të ndryshuar? Këto pyetje,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 Dërgjeqësoho on efësi im Mos unë bytë në këto ujra se Ska kushtë nëzirë nga fundi i detit Ku erësirat janë pal-pal E rësirë pas e rësirë Kujtohu se vetëm aji që të kryoj ty Halët e detin E gjdo gjë Aji të kryoj Të kujtoj Të kshiloj Të qërtoj Aji kje të gjuar fjallin e ti Të lartit, bujarit Të gjithë më shirëshmit a i në këshilon, dhe të shohi se cili për jush se qëfar ka përgatitur për nesër. Kujto njeri në menqur që u ndryquan në rësir nga kjo këshilë hinore, i cili i hapi varin vetës e ti para se të vdiste në mes të shtëpis, e hynte në të, e dilte, e thoshte me plët zën nga thedhësie e shpirtit. Jo, akoma kam ko, s'kam zbritur endë për herë të fundit. Kam ko të ndryshoj, dua të ndryshoj,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 Të nderuar miq, mbasti vzhgjimi poetik që ndoçam mendoj se gjithjemi të etur për të ndryshuar. Duhet të ndryshojmë, por jemi në stacionet dhe do të vijmë mendoj se stacioni i ndryshimit. O xhmir therrë. Kësaj jemi mos. Mbasti vzhgjimi poetik që dërgua, që dëgjuam. Herë se shkroi kemi ngelur ose folëm për një stacion të rimbigkryer. Edhe lam kemi mikqëria dhe bëm një pyetje dhe më thatë se do të vinë në stacionin e arsha.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 unqom shokt kam, kam valla me ty u thoj, po më rresh është kështu do të jetë kjo karakteri besimit tonë. Do të thjet kë u thim miun, se kjo po ne nuk kemi shok. Kjo duhet këto duhet ende grua shtëpia. Çdo kujt. Ngase shpëtimi nga xhehenimi është mbi gjitha, të arrijm të sigurt para Allahut dhe Levalat, tim xhenet, kjo është mbi gjitha. Dhe nuk kemi ku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 Em thonë se kjo nuk krahasohet sa do të siguroj branding në raport me çastin. Cili bën njerëz për, për shembull, ka dëshirë që dalë dhe për shembull është i, i, i nyllosur këtu, apo flokprishur, apo ku di çfar, apo më ka, atë pastaj del në rrugë. Nuk e këndos as skan, një munoj ditë sa më rregulluar, kuptojmë se dal para njerëzve. A se supozohet të më dote para loja e levorish pandarish, ka për di i nyllosur, i pikosur, i ku di çfar, si dalish para zonjave levorish dajdo ta them që duhet kuptuar këtu profesionist. Pas zgjerimit raporti ngrihet aty. Këtë ke thënë sot. Këtë ke këtë vepruar sot. Tash llogaritjet e të ndënta. Me kët veprim. Me kët fjalë, me kët gjendje, me kët statusi këki. Ai i gatit të të kujtë Angel Levala. Ta llogaritë vetëm ana. Shiko pse ke kë bër kët. Gjatortë bëj. Po, pse kët fjalë këtham, pse? Ja ku është, ja raporti, raporti sot ka dalë.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 Gjat natës, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. S'edul istighfar. Zotniun e kërkimit falë, e istighfarit. Kush e thot natë dhe flan dhe vdes, hyn xhenet. Për shkak se ka kërkuar falë te Allahu xhallajt lewala. Me zotniun e e e, e, e lutjeve për kërkim falë. Ose ka thënë pejgamberi sa sollum, luk karame flat. Bismik Allahumma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 mekanizëm i thjeshtë mekanike pa kuptim pra dhe më thashë një dietar një nga agjellarë e mëdhenj të njëur në Medinë thoshte sa arbit flaj do them muafawatu amri ileyk apo a tham po ti të dorëzova çelime ja, tham mos po gënjejse nuk ka ashtu apo nuk po ndijesh kështu çka kët llogarica ti unë bëjam do Allah ti të dorëzish çelime çfarë do të bësh ti unë më knaqur jo unë po them kështu mirë po as jam kështu ha, si ama dokumentari është defakt në kthjenje ka zbrastikët mungesë që nuk llogaritesh vëllau po nuk dim për çfarë të llogaritën çu skë raport për çfarë llogaritim fajsonjer përshëmij themi për, për ndodhë vëllau mirë huq po pendu po për çka çfarë bura subhanallahu shiko biri admi thot për çka të pendu çfarë ka bërë çfarë ka bërë biri s'a nuk thash gjë nuk bura gjë po pse nuk dim për çfarë penduat se nuk ka raport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 E kështisht për gjunas, e kësht për lënjë të mirë të në për... Për normal, mirë për në, e kuptojmë se për shambull, e kuptojmë. Pse e bëra këtë? Allahi e bëra për shkak se... E, ose për, të themë kështu me një shambull të të tërë. Pse nuk isha... Ligeratë mbram, pse nuk isha? Allah ishte një lojë interesant të futbol dhe... Apo... Për një futbol, s'kam shku një gjerat. Apo? Dhe ne më praptën. Një vjetë s'kam e shikun të elizor. As të lajme. A... E shepa sa si shku një gjerat. Apo... Masa është kje ekstermizem. A kje dion? Në qëtë e ti përmirësu është ndryshe. Apo? Në form tjetër? Po. Hrdna. Po, Hrdna u lëndarum. Mune nuk... nuk Nefës i kë Ordan për dej, nuk respektohesh, nësa keni keni caktuar me dal. S'ka dalin. Po skuftu si është punë serioze. Ti po shambësh ju i blin, i blin ku e di fëmijët tani telefon. Dhe e gjen duke kaçë për dorë. Apo, ai thua, "Spij shumë veçbardha?" Ai di rimaj më gjong xot. Dakor. Tha dy muj dit dënëm, s'ka më për dorë. Edhe një shkieli tërsë shtat punë, s'ka të lënë. Apo Kërptin, duhet du, të ketë edukim edhe me privim. Jë, nuk, nuk bët edukim vetë me dhenje. Apo të edukojm vetë me dhenje. Të, të, të edukojm vetë me furnizim. Me ofërm jo. Nga se kje laston. Nuk edukan. Por duhet të ketë pies edukimit ton edhe privimit. Të privojmë nga njere, antartë e familjes, ata që kemi në nën bikshyre, nënën përësi, të privojmë njën, nga nënë një mirësi, Si pasoj e një sankcione që edukan. Për të kuptu, së si rëzështë. Në qëse për shambull, Zotë në ruet, përhapën familje në në qmimi i begative. Ha në gjysëmë, në qikolade, smoj, e gjumë, kap tjetëm. Apo, e, ma një lënë, një lënë, smakone, e gjumë. Qëfar du të bënë Zotë i shpisë? Cilë me pako pak enda? Ja. Atërë, o asilë, nësat tjera. Po, të kvalitetin shumë ato e dhe nga një cup në ditë ose një javë që të kuptojmë begatin. Shikosi i bjem kur s'ka. Aosh ke tmer, aosh ke kje? Jo, ja, përkundrazi, kjo është shumë efikas. Ligji që nuk ka, nuk e ka kapitullin e dënimeve, apo çfarë ligj është ai? Kush e ruan atë ligj? Ne ju zë bërgjambull dal kurimi thotë, ë, uh, nuk kemi, nuk kemi gjoba për të karim specisë. Po ne lutem Për, që të ratë në ruar mësë nga së një makinat më shpetit. Ko është në dëgjenë hëndë? S'kurë në kanë dë dëgjenë? Në kanë dë dëgjenë s'kosh? Mi pakurthua se kemi vendus pikat të radare dhe kontrolla vapon, ruajeni, nga dhime një njërë, oh, njërë një shtë, është, shpetisa, po? një, një të lartë, që njërët, shikunë vëzhdimisht sa është e gjeta e shpetit, sa po? E, po, kësë të duham edhe na? Njetër, me që të klasim për të donimet, në gjithmonë mundur e ke vetë në no një ndënim konkret që kemi pas, të cilën kemi ilustruar me paratë tanë. Pa, si kanë parë paratë tanë të Po, po. Omeri dha kupën. Dha kupën. Dha kupën. Një nga dietar këtu ka thënë. Tha vrejta, e vërejta, kam zënë vetë raportet biznes. Vinin natën. Sot ke prergju, sot ke prergju, sot ka djusë, sot siç më bën marr vesh, jemi marr vesh, mos më prergju. Çfarë kanë bërë ti për dënimin? Po ai tha kështu. Ata ai tha kështu, mirë gju. Pas e spokuptën në marrveshje. Ja. Ndonërova më shmirësi burrat. S'po kuptojën mbarveshë. Ata ne bënë punë tjetër. Çdo purgjem çë raportohet se ekë bër, nesër më anjërushë mi. Po a nesër anjëruaj? Po a nesër ku anjërim? Po kjo problemi se ai s'i mësuar ma më gjurëna file kështu. Ishte devancëshëm. Dhe tha pa shëgjërimi nuk po ndikon sa duhet. Pa nuk nuk nuk, nuk ishte nuk, nuk ishte metodë efikase. A ja. e la? Jo. Tha mendoa, mendoa, mendoa, e djatë çdojse çep i i thash gjuhës andër dukur raportu se ti po bën shkili po dhe e di kush po të njit në vesi se kjo është sektori yepshit ypsi komarak takmirët dukur për për goju komarak për çesh për të mbetur vetë lavdruar këtë e niset në vesi nëriu një, një, nëriu nëriu nuk përgoj më logjik as me besim atë çes sektore ka detyruar më për goju epsi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 ku në të aktabë, u aktab, e të saddëk. Gjuva bënd të shkelje përgojante, unë e nëzire sadako. 10 euro, sad, për një përgojim. Po, nga njere, i kam një 100 euro, i kam fitu, të bleni ka tesha, ja, nuk ka tesha, sadak. Epshë, do në tesha, së të përgojimi? Pa, sta i epshëm përgjante nga përgojimi. Edhe kur bënd të nga njere, men përgoju, jo, jo, të lutëm. Efikasë. Po, kështut, kës E për muslim e al-khavelani, rahimu Allah, gritit falaj natën, falaj, falaj, falaj, lodaj, shtrihej, e kishtë një shkap, mërë të shkap dhe godis të këm të ti, e një në kuptim të, të gjakas të ato, po në kuptim të edukimit. Pa, dhe thënë të, gritoni, si nukën vjen tërpë, gritoni se ne do t'ja dëshmojmë e bubekrit sa ta kanion pasu në burra. Griton, pepër ne nuk shkëm legjeratë, i gdita sëzon kuran for hajr inshallah ne e sfarf kurse kurs përmirëson kurse kurs ka përmirëson me garancë unë sot nën shkruaj se ky njerëj ky kategori kurs përmirëson ama ai etheli ka marr veshje me nëfsin me logjikën diçka po don vazhgon në çendra porte logarit do logarit janë zero dot nëse nuk është në rregull dhe merr masa më me një herë ky binë lladë scoçar me linë logjikë leura ndoshta do të vënohet pak do të ket pak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 A zonë mirë, lesendie që mi opinionet e njerëzit e kanë marrën në terren që a ndryshojnë dhe kur mundohen ndryshojnë sa e kanë rritur këta. Themi më spak. Në rrugën drejt allaut ne gabojmë. Dhe gjatë gabimit mundojmë llogaritse me denton. A bë nojer me dënun e veten ton thon për shkak të këtyre junave që kemi bër. Ah, po të lezesh më edhe vështirë kjo.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 Gjithmon me vepre të mira, me pëndim të Allahu. Nërëvarëmishëm i këthyrë përstëri në studio në basë opinionet të njerëze që morëm në teren dhe këthejmë përbashduar bisedën hoqë nëndoshëm opinionet të njerëze që kërkën të ndryshojnë e përpje kur duhan atërmëndisë stacioni i fundit që në kanë gelluar është të përpishemi për të ndryshojnë. Po, duha që të flasë edhe vështë një fjolë për fund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 Nicil orë ja i do të më më më më bërë, po, që quhet 1 orë përpara. Për për të, të bëjë. Të fermosa. Mi po themi hajr inshallah. Ndodh çfarë të bëjmë mi dobt? Nuk nuk duhet, nuk duhet, këtë ti e ngjyrimi jon. Po, mi të dob, po, por nuk duhet këtë dobësitë ta përdorim si arsye për mos përmirësim, për mos vazhdim të tutjes, nuk duhet të jetë kështu. Prandaj, po. Mosamë ndervar. Të fermosa. Mm -hmm. Ti e njeh vetën tonë më mirë. Po, çfarë? Do të thonë Doshta, ajo që është e përshtatshme për mua në këtë në këtë drejtë, më thënë çështën për ty. Dhe letë, ka po, po, njerëz që kanë shumë lehtë të më këmbërajmë dha me para. Shumë lehtë e kanë. Po e ka problem shumë namozën në OCF. A ke se e di dialogun me ato tre? Po, atë duhet shikojmë se ç'ka ndikon. Ç'ka e kanë nisur të vështirë, atë bëjmë kuptim të kësaj. Ne do bitoj. Po ne do bitoj të llogaritës. S'po them me ngarkumë atë që nuk mundet me bë. E bëkamun si dikur për shembull çe sikur se kujto ato, kanë si kanë le të magjëru. Lë ajëjrin me patlet, nuk ka probleme me magjëru. Ajërin sa dush ajërat. Nuk i themi që kët ajërim që ki të le të magjëru, përdore për adhirim. Për shtu adhirim, vazhda magjëru. Për më shumë e përdor si masë edukative. Si masë edukative përdor diçka që është e vështirë për nëfsën. A kuptove? Në vërtetë. Dikush e ka atlet sa të kanë? Hani, sa ti jap sa të koshat mundesh. Mir po, kur bie për duk po. A çështë? dhe këto embrana kufive të së drejtës. Drejtat nacionale të drejtë të njerëjove. Po, po, bashkë. Bashkë. Njerëz. Atë them që po përpiqemi. Po. Përpiqem, por qëllon që, që... skuqë po ndëshojë. Du me ndëshojë, slushe das. Po them që marrveshja, vëzhgimi dhe mbikëqyrja llogaritja. Ndërmarrja e mosave? Po. Po ndërmarrja e mosave apo nuk nuk duhet që na Shiko, po të na zgënjen. Shikoj, po tentoj. Jo. Ja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 është në bëgjitha këtu, një përkëzim i hëtash një madhë që të zonë Gjellewala e përmajnë në surën Ankebut. Që këllë dhe në ruar surën Ankebut. Këtë përpikën duha të ndëllin dhe me surën Ankebut, vetëm e pas taj të këptëm se qëka shërë përpikën. Allahu Gjellewala të thëtë në filim të surës Ankebut. A hasi bën nasu, e një thëraku, e një ku lë amanna, wohum la juftënun, u ne qët Fole ya'lamanna ja Allahu alladhina sadiqu wa ja la ya'lamanna al-kadhibin Allahu subhanahu wa ta'ala a menduan ata qe kan than besuam te lihen rahat pa usprovuar ja kjo te pamundshme i kemi sprovuar ata para tyre me nje qilem qe që Allahu subhanahu wa ta'ala te dalloj mes te vërtetëve dhe gënjeshtorve kush eshte vërtet e kush gënjeshton kush perni mendon xhenet pas se te pershambus prov gjume te gjith se valla maznot por allaj ka qe uspronjeriu djumin dout mundu mund por me te sprovën, për dalu ka uspron apo por dallu kush e ka por ne me mos nje kooperacia uspron gjithnje do te tepet sikur e thot hazen ba serio mos te harresa ku lunas as be hufqa ke do te shndjetor me po njeriu harran pase perserit perpjeket apo por tu do te jeton se po te nje lezim dhe mon men nuk harrot kur ata gjithnje do ben shndjetor me po lla ka speru njeriu me harres apo per te as provuar apo perpjekesh apo jo Apo, po lufto me këtë svitë, apo jo? Kështu Allah ka fëllu së fëllu në, në kebut. Apo, e, ta është dikush ka mundësi me kuptu se kësë probë mund tjetë, për shembol, një ditë që, pesë ditë që, djetë mujë, po shumë, o zjatë shumë. Apo, ka arë në gjysë më së fëllu së në kebut. Kjo është vendi i vetëm kuranë, së është më nësike, që ka arë kjo pjesë. Allahu Gjalli Allah fletë për pegaminet i nuhin e lisamë dhe vendi i vetëm Kur'an ku përmendet ko zgjatja e mbështit të popullit të Isma'il. Kjo ka simbolikën e vet që lidhet me parën. Të sprovohen e sa gjatë Zot, deri kur më pritna shembull konkretun. Ka mbetë ka qënduar tek populli i duke u sprovuar me refuzim. Dhe në çmë dhe përbuzje al fasanatin illa 50 ama. 1900 vite pa 50. Ulemaut kanë thënë se kjo ka ardh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 ja po kuptoj me dy të parave Allahu xhellahu ala përfundon surën Ankebut duke thënë walladhina jahadu fina la nehdi anhum subulana atace për pikën për, për të arritë tek ne për të bërë të mirë për të përmirësuar si ka ardh si ka ardh përgjigje la nehdi anhum subulana shikoj këtu për forcimin e gjithë robë gjithsesi domosdoshmë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 Dhe Allahot, shes e ti po përpalitish, po munosh. Allahot, ndihmonë Allahot gjithë të varë. Dihmonë Allahot e barë këtanë. Dhe e që ndihmonë njerëzë, në këdrethim, kanë thënë unë e motë, ndihmonë gjitha ashtu të lëndër uar, që të ledzash për ata që janë përpjekur. Që të bindesh, që bindesh në, në, në, në, në, në, në sukses në përpjekive tua. Se mund të bësh me mirë, mund të jarrish, në gj thot, shumë nga djetarët, përshamën Muhammill ibn Ivasi, rrëhimulloha, thot, kam luftuar vetën time, nefësin tim, këtë piesin e epshet, njëzët vite, që ti përmbohet marveshës, njëzët vite, ka shkel marveshë, dhe resa hëtës të kamet, dhe resa ka kuptuar se është punë, se rrezishtë. Sufjane Theur, rrëhimulloha, thot, njëzët vite, kam luftuar forto knohtë me namazin natës. Ngrihetsha, do thoshte nuk po falem fare. Mënia shto, subhanallahu. Natën tjetër përsërit gjumi duke u lodhur, por përpjekun. Përpjekun 20 ditësh përpjek apo pastaj thot, thum mestamta'tu biha 20 okhra. Pas 20 ditëmbë të tjetra që Allah më ka dhënë, jam duke u kënaqur. Do të thot, nese kurse e ka pranë më ke imrahimullah kur kanfun se ne jam kënaq. Çka nuk do të jam kënaq? Lem mund ta para ofertë abim, sikurse kur dikush kënaqet, mendimi e përcaktuar. Në ushqim e çka të qoftë. Kur kosmoni ushqim të këndshëm apo të ndërkasi, po. E ata janë kënaqë më tepër. Me adhurimin me adhurimin e ndella xhenlewara në pjesën kur e bë kur e tërbota flet. Si e ka arritet? Për pikë. E bej me rahimullah thotë e kam dëgjuar disa herë shekhun tim, Ibn Timin rahimullah, duke thënë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 Djetarë njëhërë, Muhammed ibn Abdullihabe, Rahimullah, kështë spekua libret i kitabu të ujtë, 15 vitë. Reshtë, 15 vitë. Dhe, një dintë i kështë dhe në zëndës vëtë ti. Qëka preferërani? Të këshedru pak libret. A ju asë edhe një shëmbull, një prej muadha, dhe rëndë prej muadha. A po e shëni se kënë ujë enda? Nuk në gullit e të informata, letë të kënjëri ju. Nuk përmson neer ulet, nuk largon neer një vest let. Andaj duhet godit sigurisht e gozhda. Apo për ta për ta ngul gozhdën në mur, nuk një herë a do ngul. Ose një herë nuk dëm, largoje. Jo, po disa godetat e godat e godat e godat e godat deri sot e mer pozicionin duhur. Ku të bëj tia jon. Godit, godit në zamër, godit majit, majit me gjur, godit për peçu. Wallahi ska çare pa u duhet me hop. Ka si ka thon Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem me në ekthere kar albabi o le gjefi. Kosh e shpeshtan të trokiturit, hynë të. Hynë! Trokit të ka lau, trokit të ka lau, duhet, hitet jazë duhet, trokit, trokit, trokit, gjynëzahu, përgjerahu, dërzahu, nështrahu, parullu, trege varfi, nevojën, sinceritetin. Ta qene lau dhere. Ta hape dhere dhe mëzda. E po trokit njere, o la e qene anë dhere në parullis pa suqel, faqën një këtë dhere. Kështë s'ka andaj i lezoi ato këto parat. E para dhe e dyta shoqëro me njerëz të ç'përpiqen. Për po kjo është mërzitshme. Ka dëgjuar që unë një të përpiqem, mi shoqët e mi që rri me mi, ta miqtë e mi, ata përpiqen për shkakun për për ndonjë post në këtë botë. Kë kë të këtë kanë këtë mohabetin apo datë më dekurajojnë. Prandaj ka thën shumë nga gjetarët e kanë përmend kanë thënë se Kurna ibn ibn Kayyim më shumë ka thënë Kanë thonë dhe disa tjërë, kanë thonë, e, kur në ngulfas të dunjaja, problemet, nuk dhejnë që fërë të bënim, mi afton të, që për pak qaste, të ndëgjojmë shihë kujsa imitivë, dy fjallë, oa këthen të shpresen, oa mm. këthen të elanë dhe energjin për të vërduar më të ujtjë. Këte mm. ishin djetarë vetë? Po, edhe pësë ishin djetarë. Ose, thotë, njerën nga djetarët, thotë, sa heraj, me saher endisha se më është më, se më është ngurcuar zemra, fat më ftonë në një shikim në ftynë Muhamel ibn Munkeder. Një shikim në ftynë atij, apo ta kujtonte Allahu xelaluhu. Ta kujtondevec mëri, ta kujtonë njëriun e xhenetit, apo kë më ftonte? Më ftonte që të ndëgjojmë një fjalë për ti, një legjërat për ti, jom. Dat pushuën zërat e yfshit, apo të pushuën zërat e dëkurimit, të rikthehet dhe rritjot pas ri ambicë të vundëti për vardhurmë tutje. Naj për të përpieku kur po duhet përpieku, por duhet të kemi këtu shkaqe që i përmenda se përkët përpieku. Sepse përkët ka shumë çka të thuhet, por duhet të them se këtu janë stacionet e stacion rëndësishme që duhet të ketë besimtarë parasysh që vetë llogaritja, më rëndësish e kishte në fund të jetë efikasa dhe dobishme. Atëherë madhsinë i përmendu pak a shumë të pesëta stacione që ndodhim gjoc për dy misione rreth, ka qenë më veshja mbikëqyrja, llogaritja, sanksionet që i tham dënim pa e dënuar në gjë atë, ëh? Në dalem mosë serioze. Pa kaluar kufirin dhe fundishtë përpjekja me dy faktorë kyç që ne për për për për i përmendëm. Përkundër përkundër dashitimit nga njerëz, përkundër dërimit. Përmendëm pritëtarve kaq që kanë përpjekur 20 vjet, kanë i shijuar 20 vjet tjere, më thën, në ngu, të tëra. Na përmendëm thon historinë e unit aleyselam për 950 vjet, do të thënë ka duruar dhe është përpjekur me popullin e tij. Në 230 të fundit hax. Një mesazh për vetë logaritën mbasi kemi hetur 4 javë rreth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 A nëjë të themë që të du më marë seriëzështë me i shkru, me i shëndur në plan e praktike. Për funduar të themë kështu që të të taj. Katër sektorë. E para, sektori i kërkesëve dhe obligimeve. Sektori i të ndaluarave. Këtos jënë. Pasaj të thëtë, sektori i cilësive shpëtuese. Që kam shpëtën të kala, këtos jësi, një, dë, tre, katër, pasaj unë e asë jam këtu. Dhe sektori i cilë që nuk gudzojt të prej këtun, ka se më shkatrujnë dhe më lërgujnë nga lojnë gjele valë. Shëkos nërëvorë, vla dhe motë nërëvorë, mërë një listë, një letër tashë mërë, bërë me këto këto rubrika, këto sektore. Apo? Dhe përfilim, në gjë sektore shkuj vetëm ga dhjetë, ga dhjetë, vetëm ga dhjetë shkuj. Apo? Dhe bërë një mërveshje në raport me këto dhe,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 dapërpieku deri në Ramazan nash. Kur takohemi do shohemi inshallah rreth zonave të tjera biznesi lapsa. Katelerti është vërtet një detyrë praktike. Praktike dhe detyrë shtëpi e për të gjithë ne që dëshojmë të rishikojmë situatën oxhme këtë qeshill. Ne do të bëjmë katër sektore dhe të takohemi Ramazan, do të thonë për ta diskutuar këtë. Po inshallah. Por do të ndajtem në në saman xhime të Ramazanit këtë. Inshallah, shpresoj që do do të dëgjojmë dhe do të shoqëmojmë atë që na zgjon ndonjëherë të inshallah.